Right. <laughs> luo seura. Radiomafian puisto ohjelman suoraa tai ainakin lähes suoraa lähetystä. Minä olen Josta ja tällä hetkellä seison Helsingin kaivopuiston meripelastusseuran helikopterikentällä, jota myös muussa kuin meripelastuskäytössä lentävä kopterikalusto voi tietyn varauksin ja tiettyinä kellonaikoina käyttää. Joku kuuntelijoista vielä ehkä muistaa melkein päivälleen kahden kuukauden takaa vierailun keskellä suomenlahteja lahteen sijaitseval kölkän tai tölkkään saarelle, missä tapasimme kuuntelia voittaneen Hepan ja Emmin, jotka nyt puolestaan suorittavat vastavierailun Helsinkiin. Viime viikolla sovimme matkajärjestelyistä ja tällä hetkellä tsekkiläisvalmisteinen raskaan taisteluhelikopterin runkoon tehty svebuda budzeski suorittaa laskeutumismanoiverien ka kaivopuiston kallioille. Eli helpolta vaikuttavan tehtävän saa näyttämään myös vaikealta, kun sammuttaa laskeutumisvalot. Jopa noiden läheisten lehmusten latvat heiluvat uhkaavasti lähes roottoreita hipoen, eli Ehkä kyseessä oli lentäjän leikinlasku tai ihan pieni harmiton pila. Joka tapauksessa näin maalikon silmin aika hurjasta hevosenleikistä oli kysymys. Tässä samalla kun kopterin laskutelineet eli eräänlaiset metalliset jalakset jo koskettavat maata, te saatte kuulla omia levyjänne tai tämä seuraava äänite on Emmin lähettämältä listalta. Eli toki Kölkän saarellakin radiolähetyksiä seurataan tiiviisti tilanteen mukaan ja tykätään musiikista kuten Emmi kirjeessään kertoo. Eikö se nyt, vittu jeesaa. Vähän tämän arkuja vaan kummasta päästä, mä otan kiinni niin nostetaan. Ei kun mä puhuin Emille, kun jaa. se sählää taas noitten turvavöitten kanssa. Ja koira kiinni! Olet sä perkeleen? Muuten rakki tuo pitkin pihoja. Ai teillä on koirakin mukana, voi vittu. Jaa, hei vaan. Istu, Franki, istu. Se aina innostuu, kun ollaan vierassa paikassa. Kyllä se sit kun on tarpeeksi ja Joo, ei me vittu kuin viikko, että se väsyy. No, no. Mä hyvin tarkkaan huolella mietin, että otetaanko me tätä. Vauhtaja ollenkaan mukaan. Mutta otitte sit kuitenkin. K kun tää paitsi haukkuu kuolaa kaikki mun matkatavarani, myöskin puree niin perkeleesti, kun saa vaan jonkun käsivarresta kiinni. Kiva, kiva. No, ei kauhean äkkinäisiä kannata tehdä. No, ei, ei. Tai mieluut, ei liiku ollenkaan, kun franki on lähellä. Frankie. Niin, tää on iso Frankie. Kun Frankie saa pian pentuja, eli nyt vaan. Tästä selvisi, ettei pikku Franki ole fränki ollenkaan. Ah, mä se otin Frances tai Franny. No niin. Ja kun ruikkalaan rantsussa siellä majakan takana, missä meillä on oma uimaranta. Tai mä käyn siellä uimassa. <tos> Niin tää siellä, kato kulli sitä pienempää laimaa. Niin koira siis, joo, joo. Et toivotaan että pennut enemmän äitiinsä tai emoosa. No, toivotaan. Kun tää syö saatana seitsemän kiloa kuiva päivät. Se on ja siihen sitten ravintolisat ja vitamiinivalmisteet ja raaka liha vielä päälle. Joo, joo. Että näitä jos ensi kesänä on kymmenen niin vittu me ollaan perikanossa hyvin nopeasti. No, ihan varmaan joo. Onneksi Rossi! Hanna lupas ottaa tä hurta hoitoa täks viikonlopuks. Ei kai. Et ekana voitais ajaa sinne kallio, miss Hanna asuu. No mikä ettei? Mä en jaksa kuudella tota haukkumesta. kyllä herma, niin se on vielä vielä pahempi. No, mitäs kävit Rantsus Frankin kanssa ruikkimassa? Kun siellä on nähty se majakammeri ja se uimapatian kanssa, eikä... Siis lokakuva, se enää uimassa käy. Kyllä käydään, kun mä vihaan kauniita kesäpäiviä. Et mieluummin men uimarantsuun kun siellä ei muut enää käy uimassa. Niin, ei muut kuin majakammeria vai? Se kuutta ei saa kai kukaan. Siskon Petter se sen mukaan. Pitkään katselee mutsia peitolla, vaija kunnes tajuuu. Nokkaan pistelee kertaheitolla, se lemmenseikkailun haju. Olis niin kiva koti, jo lähtee, kun mun on. Ihan kanan lihaa ja mut mutia, faija, vaan kiven Etsi Afrikan tähtee, voi miten kauniitakissa päiviä vihaa. On St. Helena vankilla saarella, ilta onko pimeä, heitä vettäni veteen kaarella ja sisko liuun nimeä. Yksin ästelen. Hiekassa notski vain vaivoin palaa. Laskee aurinko kustaa miekassa ja heinän huokaa niin salaa. Olis niin kiva kotiin jo lähtee, kun lihokin on liha. Kanan liha pajan vaan olossa. Etsii Afrikan tähteen. Voi miten kauniita kesäpäiviä vihaa. Ja tää kaikkeen pure mikä liikkuu. Koko niin esimerkiksi limpari Uffe, kun vetää se hylkeen nahka halarin päälle, niin ihan rouhassaan kulkee kallion polkuun pihan poikkuu. Joo, joo. Ja tää vaan kattoo helmen näköiseen, kun haisee se kuselle se halari tai härskilee hylkeen nahalle. Joo, ja Lundstedli Julle. Kun koitti samaa keinoa, niin koira perkele puraisi kunnon persee perseestä. Et se ei ole. uuden vuoden jälkeen voinut istua ollenkaan. Siellä kököttää kyykyssä kotona, valkkee saarella ja vetää viinaa. Ja justeni jolle vai? Ei. Nee. eihän se muutenkaan muuta tekis, kun... Joo, kököttää joo viinaa. ...kun se käyttää myyhimäs ja Kurkkoa kurlatessa ja, ja sit siellä radalla. Niin, teillä on saarella ihan ikioma autourheilukeskus, vai mikä se oli? Siis se 40-metrinen soratien pätkä tai pika taivaalla. Niin, Keimola vaan. Keimola. Vittu, siellä on niin liukasta, ettei ole koko talvena voinut sillä kumella edes kokeilla. Ei varmaan. astareikaisi rahat riittänyt, kun piti Emmille tai tule Empulle tilata ne talvikengät. kengät. renkaat ostamaan. Pasi ois myynyt kahdella kymmenellä eurolla alkuperäiset Dubronovik. Teräsnasta renkaat, mutta rahat meni niihin tahkasaapikkoihin. Niin, paljon pääsis muuten edes kaupalla käymään, ja siellä on se Aleksi. Kuka? Joo, oikee verkele, playboy, puliveivari. Aleksi. Se puotipuksu löytää itsensä yhtenä aamuna vielä sieltä etikkatynnyristä. Tai suolavesi astiasta. kun mä saan Holmookkerilla itteni veivattuu lihakset, kun Petterssonin Pasi sanoi, että tulokset näkyy parissa kolmessa viikossa. Ei, no se Tallinnan on kahden viikon päästä ja aleksi lupas lähteä oppaaks? Kyllästynyt pitkään kaamokseen, Surun nosti usvan päivän jokaiseen Haavat liian arat uuteen suhteeseen. Elin siihen asti päivän kerrallaan, kunnes pävin kaiken unohtaa. Ajatukset liisi vihdain irrallaan, sattuvaltaan. Tallinnan, tapasin sut Tallinnan laivalla. Kysyit, onko mulla sydän karrella. Söitineväs leivät laivan kannella, rakastuttiin matkan parrella. Sinä jatkoit Riikaan, minä takas Helsingin, Aleks rakas kaipaan suoni. Niin. Tää on katon huoli, helmikko. <hämmen> jaa, jaa, tai jos viikot tai viikonloppu, jos vois olla vetämät, kun Marsu tai Market, mutta 2000 euroa vetoa et en pysty. No se oli jo oli saavutus. Me nimittäin Täälään saimme ääni. taksin tai taksin ja taksin, kun tässä kuskin tään... pukila istuu itse isännyt siellä Olavi Granström. Joo, ma ja se oli otta laina <hämmen> lainaks tää tarkasta ja musta Mersu. Onne veli. Kun Joli on jossain veljen vaimo häissä. Se Tätä ei, just. mutta mistä meidän pitäisi sitä koiraa ruveta no tässä pyöritään vähän aikaa, niin Onko katsellaan... se iso vai pieni vai <laughs> lyhyt ja pitkäkorvale ja pörrön? Onko se aika ei, iso kai se. Mitä kovin iso, mä melun sun nappanakkapenkkejä sotkemaan ottaa. No ei. mitä hepa, minkä on? Se on suunnilleen sun kokonaan. Älä Ja hito, kiltti, ainoa vaan, että se haukkuu ja välillä... Vähän näykkiin nee. Joo, Emmi tai tämän hepan vaimo jäi sinne Kaivari nee. Kalliolle huhuilemaan koiranperä, että jos se tulisi ihan omatoimisesti takaisin, mitä mä kyllä epäilen. Kun sen verran villisti se lähti heti ravaamaan kohti keskustaa, kun sai Nahkasen ihan järsittyä poika. Jaa, jaa. Se saattuu Jumalauta muistaa, että missä se Rossi Halla asuu se on aikaisemmin ollut siellä hoidossa. Se Franki vai? Silloin pielempänä, Niin. Vai. Et se ei ole komitaati nähnytkään Frankiä täyskasvusella. Yllätys. Tuossa käytiin muuten kesällä. Kasi viis viimeksi kaljaa. Kappelissa. Et toski se sinne on sisään juossu. Ei se käydä tarkistavassa. Ja älä, älä. Vesä. Ja samalla vois vähän perestää vanhoja silmiä. Vai miten ne sanoo? Hmm. Nostitteko sen matka-arkun takakonttiin, vai jääkö se sinne kaivariin? Nostettiin. se on siellä matka on tuo perässä. Kun siellä olisi ollut se bokkahapsutakki, mikä päällä mä täällä espalanotku 14 vuotta sitten. Antaa sen olla siellä Vai, vai mitä tästä on aikaa? Vähä enemmän. No, kesä täällä Esplanadilla oli hienoa aikaa. Täälläkö sä hilluit silloin? Tuossa kun Urtsila luukutti mankkaa täysillä ja en vielä ollut vielä niin. Tai oli tieto, mutta silloisesti ilas se yhden smappen kanssa. Ei vuosien takaa kau po kitu ja Minä en oo la onetkoi kasuuteli hereille Ei ku ta kympi ratikka eli pora tai skuru ja vielä ihan uusi aika hienoa <tos> Kyllä, tätä heppä vaatekomeroa viittis koko iltaa kanniskella. Ei kanniskella. Miet, jos ei se kohta tuu tätä, niin mä jätän tän tänne. Me jäädäänkin seuraavalla pysäkillä pois. Ja ainakin lupas meidän kuskin kanssa olla vastassa. Eli jos oli kuulet, niin me ollaan ihan kohta erottajalla jo. Kato nyt näitä se vaatteita. Tämmöiset lökäfarkut piti Porvosta asti aleniukselt käydä ostamassa. Kato, kato. Sieltä sai tämmösen Kalu on kaupan päällä. Mikä kalu kukkar? Niin, tää on jotakin keinonähkää tai muovia. Sopis Frankillekin. Vähän voisi tyttökoronat katsoa ihmeissä. Me Emmin kanssa nimittäin onnistuimme nappaamaan tämän karkulaisen kiinni ja samalla laittamaan okay, kunnon kuono kopa Frankille, että loppu se haukkuminen ja nyt kuljetetaan vaunulla hepan vaatekomeroa sovittuun kohtaamispaikkaan kolmensepään patsaalle. Pää pa komeron omi kiinni, kun sieltä tulee niin saatanapahaa Joo, tässä on sit ne hepan ylkeä kahalari rikka se Se aika ruikkoja. Kyllä, mutta pannaa tää kansi kiinni, kun ystävällinen kuljettaja antoi meidän nostaa tämän komeron kyytiin, niin ei nyt aiheuteta mitään ylimääräistä häikkää. Joo, ja se on ottanut katon nämä kalannahkahousut mukaan. Onko se ne -Kasanova. Kasanova. Tietysti tälläkin hetken lirkuttelee likkojen kanssa jossain saluunassa. jos nyt ketään sen monelle kääpöksyis siis kiinnostaa, siis muita kuin mua. Niin, se on ihan hyvä havainto. Niin poika tanssitti saattelikin, joku vietellä ajattelikin. Minä annoin portilla pussata vain, sillä muuta tansseista hain. Sitten onnisti kerran mä sen, oman kultani nyt olen onnellinen. Muiden kanssa ei Hän on mun, hän on mun. Ei niin kuin saada. Mersus ei olisi katto Tämä painaa ei. perkele paristaa kiloa. Tämä on perkele. raskas kaappi. Entäs just nuori pari eli tää Sköne ja <tos> markulla. Markullua. Mitä helvettiä! Mahtuisko mun matka takapenkillä Ja tämä vaatekaappi sinne peräkonttiin. Siis takapenkille ei panna mitään muuta kuin matkustajia. Mitä Eikö ulet se ei <tos> Eli mä en ota koiraa ollenkaan, kytiä tämän komerot, saatte mun puolesta pak hinata sinne Nervanderin Tässä on onneksi tällaiset taittopyörät alla, Tämä tää kulkee aika vaivattomasti, kun keksittiin miten tämä lukitus aukei. Eli jos mä lähden tuuppaamaan tätä komeroa kohti Nervanderin majan majapaikkaa matka. ja Hepa tai Emmi taluttaa koiraa, niin Olli tuo sitten loput matkatavarat sinne määränpäähän taksille. Niin se on tää osoite tässä Se on se osoite Kyllä. siinä Nervanderin Mä voisin varkut vaihtaa vielä jalkaa, kuolla. Terras tarissa. Ne niin saatana kukaan eri mulla. Jurbaanoks luulevaa. emme Emmi halunnut tämän punaisen korsetin? tässä mitään vaate näyttää. Voisimmeko me pukea tämän päälle? Korsetit. Sopii nimittäin Ää. näihin lökäreihin, kun ne on kivipästyt. Kimrele, parkut. Ja vielä valkoisen langalla tikattu nämä taskun. Mm -hmm. Joo, mä huomasin. Pidän yhtästi no kuonokopa irti tai purastuu poikki tuon että se irtas. Mutta mä pidän tämän ketjun pidän nyt Niin kyllä me Markun luo asti päästään pikkuhiljaa. Toivottavasti. Mikä tää on miehiä, tämä serkkupoika Markku? Onko sun vai hepan serkku? Hepa! Eikä se mikään serkku ole. Eikä edes Markku. Vaikka Markuks sitä sanotaan. Se on Risto oikeat nimeltä. Joku hepäkaukainen sukulainen ja runoilija. Sukuloili. Silloin, Niin, sillä on oma pesula jossain keskustassa. Sitten asunto Nervanderikalle, laulakaa. Kohta huilataan tai pikkasen vedetään henkeä välillä, kun nämä pyörät ei sohjossa. Ovi hyvin pyörii. Melkein tätä komeroa on kannettava koko ajan. Niin, mulle se runo oli Markko tai Ristomme ja häihin se runoa pätkään tai luritukseen. Istupa tähän ja kuuntele vähän. Kun morsiuspuvussas liihotat, kun katselen emmiä, se kovettaa temmiä, sä niin vitusti mua taas kiihotat. No niin. Ei, se oli markko tai tämä Kristoffer, kyllä aika hyväs flänäs ja siellä kirkossa. No siltä se kuulosti. Ne tekee tänne muutaman ullako asunnon lisää. Aha. Et saa naapureita, naisia toivottavasti. Niin. Mut mitä Semmille kuuluu? <tos> Sulla on taas <tos> uus mies kierroksessa. Eiku mä toin kaapin vastaan. Joo, hepä tulee taksilla, tai sen olisi pitänyt jo olla täällä. Ei eiku mä ne tässä jo, jo ehdin elätellä toiveita. Sun suhteen et työhuoneessa korkattu pullon sampan ja. <tos> tai kuohuviiniä, tai vittu vaikka kaljaa ja dilkattu se tasan, eik? niin? Piedä Mä kehotan sua aina kunnioittamaan tätä sun daamiaa. No ilman muuta, vaikka nyt minun daamiaa Koska kyseessä. mä oon lähes täysin varma ja vakuuttunut, että tämä Emmi on enkeli, siis ihan oikeesti. Ei ei mitään älyttömyyksiä ollenkaan koska täällä ohkasen puseron alla näet. on siivet piilossa. Ihan ajatus, kyllä sä ripaa osaat. Ei ku make, myrmani Ei. make, vaan rakkauden raajarikko. Jollet sä ah rakas mua tästä ikeestä päästä ja, ja yksinäisyydeltä säästä. Oi sulata jo sydämeni jäästä ja käännä katseesi pois räästä. Jota itkun jälkeen nenästäni valuu kuin toista ihmistä. halu Ihälä, siis sä oot ihana, Mihin mä tän Kaapin tai Hepan Komero voisi laskea väsynyt nimittäin kädet. Kai vielä saan. en ennenä voi lopettaa, on taivan uskomaton. Tämä kyllä liikaa jo on, näin tytön niin halutun, ja nyt hän yksin on mulla, kai vielä katsohassa. En enää voi lopettaa. Voin pyytää anteeksi tuin. jos katselin. Taas sitten tuhiotan vain. Jos vaikka moitteenkin sai, Näin kaunis tyttö niin kielto saa tapion, kai vielä katsoessa, en enää voi lopettaa. Kaikki sanatkin, ja on niellä, ne kyllä vastakin, ne on vain tiellä. Artaana kun tuijotan. Muut päätä puista, kun suo silmäilen, ja koitan muistaa. Et liikaa katsoen, vaan yhä Siinun muistaa silmät Eli runoilija myrman käyttää edelleen ihan tavallista kirjoituskonetta. Joo, täällä työhuoneella tää on kätevin, mut kaupungilla tätä ei jaksa montaa metriä kantaa, okay, va. vaikka kyseessä on kevyt matkakirjoituskone. Niin siellä on mulla mukana mun pieni punakantinen vihko ja päiväkirja ja perhosopas, eli tää Pohjolan päiväperhoset. Joo, joo. Mutta tuntuu taas tekstiä tulevan. Tuntuu, tuntuu, tulevan. Eli sallitteko. Niin voit sä sama lukea tai lausua ääneen tässä kirjata. Eiköhän se onnistu, kun tuuli tuo tuoksun kesken juoksun, joka ei johda minnekään, ei sinnekään mihin mieli palaa, vaikka salaa, kun rakkaani jo toista halaa. Lieköverkoissa kalaa, täällä sitä kelaa, miesten lehtiä selaa, hipelöiden mellaa. Niin, onko hän jo alasti, vaikka äsken vasta kalasti? Kulki liukkaalla polulla, tuntien joka solulla tämän kaipauksen, joka ikisen tuntemuksen, kun alla Puusuksen jää sulaa ja rakkaus rulaa, okei. Okay. Ja tunne järjestä voiton vei. Huh, hei! No, niin. Mä vähän vielä viilaan tuota soinnusta, niin se on siinä. Siis ihan oikeasti vai? Kyllä, kun kevät on hullua aikaa, varsinkin tää alkava kevät. Vaatet mun yleni ja lämpö. vaikka vai viikko, viikka ja se vaan häiritse. Ja tämmöiset tilat esimerkiksi jossain hotellista maksaisi monta sataa. Siis niin kuin päivässä. Vihkö se make meni sinne kyykysäki häpeämään vai? Kun silloin perkele ullakolla varmaan sata pulua, mitä se ruokkii. No Jotain kesykyyhkysiä. Ja ne kirjeitä koskaan. Se on vaan niin vitun pölevästi se sun serkkus. No ei, se mikä mun serkku oli. Älä nyt, no, Emmi, oli pikkupoikina samanlaiset merimiespuvut ja polvihousut ja silkkisukat ja sukkanauhat. Eikö se ole sun pikkuserkkus tai Älä nyt, Emmi, hösstötä. Missä se on? Hissikuilussa kuolena, tietysti. Voi ei, haukku ei, kuulu ei, ollenkaan. Oli tässä äsken. Tai raitsikalla joku ajanut yli tai prätkällä ahdistelee meidän hauvaa. Joku roikalle, jumalauta, missä mun koirani on. Ai siel on hempan huntu. moi moi. Iloisesti heilu häntä suussa, te kylläkään omaa häntä. Ei, ei oo. sä purassu joku sepperi hänen poikki. Senkin rontti. No ne vähän otti yhteen niin, tuo kadu, voi, mutta kovin voi. pahasti. Make meni Ullakolta hakemaan jotain rohtoa. Luultavasti itselleen, kun se järkytty, niin kuin taiteilijat niin. yleensä järkytty. Joo, kyllä. Ja huomenna pitäisi ehdottomasti ostoksille päästä, kun intros oli juttu, että Hesas myy ainaiskin ajaa henkiputikki niitä mokka-pleisereitä. Intro niin, ja hakkaset vois hakea molemmille keinonahkaset niittisadettakin, kun mä tonnasata aina. Et, et sadetta saadaan taas koko kevät siellä kerkeä saarelle. Niin. Joo, ja kaivoo vettä, ettei tarvitse Henriksoni hässeltä hakee saatanan kallista poltettua vettä, Vaikka mä juo mieluummin kaljaa. mutta ei sil vittu vitti Sulla on kyllä sama ihan mihin vaan. Sul on kyllä sama ihan mihin vaan. Sä pystyt paljon parempaa. Sun ei kauan tarvi olla omin päin. Sun ei kauan tarvi olla omin päin. Satajut, kun mä sanon sen näin. talon ullakolla on runoilija Myrmanin salainen kyyhkyslakka, eli täällä on arviolta noin 300-400 kesykyyhkystä häkissä lä lämmittelemässä, eli näkyy on kuin suoraan Hitchcockin linnun telokuvasta. Joo, mutta ne on kilttejä lintuja, ystävällisiä avuliaita ja kohteliaita ja kaikin puolin kivoja. Mä en sille isännöitsijälle ole mitään puhunut, että heti kun mä näin äijän ovella, niin mä luulin, että on käry käynyt. Ei siis isännöitsijä Granströmiin kulli oli vai? Niin, se on jo johonkin lehteen kuulemaan ilmoittanut, että palkkio maksetaan heti kun löytyy se syyllinen, kuka tämän seudun talojen seiniä sotkee. Kun nää pulut aika paljon. Kyllä, ja nää sotkee muutenkin paikkoja. Tietysti tämä on aika romanttinen ja etenkin runoilijalle sopiva harrastus hoitaa kyykkyseä, mutta mun käsittääkseni kaupungin järjestyshän nyt kieltää tämmöisen toiminnan, samoin kuin taloyhtiöiden omat järjestyshän vielä erikseen. No, just tehtiin lehtijuttu, missä mä alasti seison sulkakynä siittimeen sidottuna. Mitä, ja kynäilen siinä sit rakkausrunoa ystävän runoa Sulkakynä. Ja pari kolme pulua istuu siinä varrella. Oi, ettei semmoista juttua vois ajatella ilman omaa kyyhkyshäkkiä tai tämmöstä niin kun sanotaan. Et se toimittajakaveri kävi niin kierroksilla ja oikee niin kuin uhku intoa sen kuvaajan kanssa, että vautsi, vitun kova juttu. Mikä lehti se siis oli? Paistettuna vai keitettynä vai raakana? Taas sä Emmi hösötät! Älä hösötä! Kun mä sovitan mun inkaripukua ja jos illemalla lähettäis lietsu yeah. Siis mä ja Markku kun Markku lupas esitellä vähän näitä Nervanderin kadun kuppiloita. Ja sä kuitenkin me nukkumaa nukkumaan ja virkaat pränkille sitä lierihattua. Et mitä mä täällä teen toisten tiellä. Ivan sun koiran kanssa kutoo, kun mä en täällä murjottamassa. Kun mä haluan tavata ihmisiä, oikeita hesalaisia. Hitto soikoo kerran elämässä. Ja meillä on Markun kanssa pöytä varattuna puoli kanttiinin kuppilassa. Ja tää omistaja yksi Blöitbärin lexa tytöt vetää yhden ylimääräisen esityksen puolelta, ei. Et älä syyttä suottaa odota mua sit takas kämpille, jos kunnon pornosou alkaa siihen aikaan. Ei muuten Teflon pannu ilman rasvaa toimi ollenkaan. Että on tähän loroteltava öljy yhtä paljon kuin alumiinikasari tai Sit siihen Itä-Saksalaiseen valurautapataan, mitä mä en jaksa edes siirellä, että siihen pitää se teline tilata, tai se kätevä kärry. kun ne se Henriksonin kaupalle asti toimittaa ilmaisesti. Niin, no. tooteks Tema te mä kanssa aamuks kotiin syömään, jos mä laitan vaikka linnun monia ja luikkariin, kun siit sä Äläkä emmi sido itseest muhu. tai niinku ripustaudu katokku. Miehelle on vitun tärkeää vapauden tunne. Kun maan saalistaja ja kaupungin tavoitellua uhkomies. Eikä mikään persien Ja Markku lupas mulle lainata muutaman donald. Et maksa sille sit vaikka nyt saaristotuki rahoista se takasi. Ku no, eiks ne 15 päivä ollu maksussa, et ne on sitten maanantaina sun tilillä. Japa vaikka Ruokarahoista loput, niin mä syön sitten rahvassa sen aamiaisen, et ei muuta kuin moikka! sun silmies hiiltoon. Kaikki hyvä kirjaa kirjoihin, Niin noukin niistä mennessäin sen hopealauseen ja ostan sillä itselleni vapauten. Sidon mutkii kirsikka sun langoisi piskiä ja suitset vetää poskis veri viipaa. Sidon mun suun enkeliin, mustat siivet meidän laulu kaupattiin. Mitä kun minäkin on selvin päin. Oisko iskarille maistunut muna tai tämmönen kyykkypiiras? No, tää risuparta ainakin tuntuu tykkäävän. <lustus> niin oot tää pulua sanoit, että on kalkkuna piiratkaan. Ei, kyllä tää on oman helvetti. talon kyykkisistä tehty ja maistuis varmaan oh, oh, vai mitä? Mulla olisi kyytipoikana tätä sveitsiläistä kyyhkysolutta Der Derkukuluru, vier. No, jos ihan pienen palasen maistasi ja olutta, voisi ottaa tuommoisen täyspiikkä. Mulla on taksi pahasti pysäköitynä, mutta toisaalta mä oon täällä talon minä sen määrää, että kuka porttari pysäköi ja kuka ei. Joo, Hepa kävi jo aikaisemmin siirtämässä sen taksin takapihalle, kun piti matka-arku raahata tänne ylös, kun se ei mahtunut hissiin. on hyvä. Oikein niinku maukasta ja mukavan makusta. Sanoit sä, että tää on kykystä vaan. Niin, tavallista pulua. Ei vaan kyyhkystä. 26 prosenttista väkevää olutta suoraan Huisbergistä. Ja tätä on koko korillinen ja sveitsiläisessä korissa on 64 pulloa Mö herran o, o, joku levy ja... Levy sulla karaoke ei, niin ei, Mä vedän vaikka kuuntelen Tompaas -tyke. Mä kuuntelen Tompaa! Paa. Paa. Paa. Viikonloppuiltaisin ei ostosten tekeminen tai shoppailu suju edes Helsingin kokoisessa kaupungissa ongelmitta, joten jotain muuta ohjelmaa oli keksittävä Emmin iloksi. Yhdessä isännötsejän kanssa suunnistimme uimahalliin ja täällähän onkin hubatsua oikein yllin kyllin. No eikä enää mun espanjalaiset uikkarit, vaan liian Kato, rivo. On Meillä on pikkasen paremmin varusteltu <tos> kuin se karvajalkakontsaales, joka näitä naruja myi Montiljan torilla. Nyt tuntuu, koska heppi tai herkku tatti koko ajan pomppaamassa pintaan, kun altaassa oli selkeä. Mä mä muistan, kun iltauinin Mustalmerellä mä unohdin kokonaan oikkarit, kun ihan ex tempore innostuttiin lohvansuun jallon, ja lehtisen leksakas hyppäämään pää edellä suoraan sen terassin kaiteet virkistävälle oinille ja jumalauta kiipesi sit muilla miehinä munasillani takaisin. Että ne kutsuvieraiden ilmeet oli kyllä aika muikeet, kun mä puoli jöpös siellä terassin. Siis missä tälläs tapa? Mustalla merellä, hotelli Mistä? Lusna ja terasin Odessassa. Kohta ja mustan meren rantaan kuuhut kohtaa hopeaa. Niin jälkeen päivän sinen on ilta ihmeellinen, odessa jälleen lumoihisiään. Oi odessa, sä helmi mustan meren, oi odessa, kun taas käyskentele. Oi oressa sä kurmasit mun niin, niin odessa jään unelmi. ja Veera Helena, Et ei että vähän tuntuu kireeltä. No on se, on se aika piukkee, kun nakin kuori. Joo, ja tuot tulee nyt mark <laughs> voi jumala, ei en enää sisään mihinkään musiikkiklubiin, niin ne tuli hepakas tälle, joo. joo. He sinne paariin limpparille. Mitkä sulla on jalassa oikein? Mä joudun vuokraamaan uimahousut, kun täällä ei saa uida, mutta voi kun sais rakkaudessa kellua ja vähän edes kädestä pitää kiinni sitä ellua, kenen kanssa muutenkin mieluiten hässis Oi Emmi, anna mun olla sun kilipukki päässis. Mun roikku molemmat kilkuset uikkarin lahkeesta tätä sivulta. Tai Kölöken saaresta. Me ollaan täällä vaan vähän niinku oma matkalla. Ai, stadissa vaan. Niin. Aikueksuotteista. Ai, Otatko näitä jäitä sun lööpiä tuksuun? Mitä siinä eli, on? tässä on sentti Marbeja Likööriin, sentti Punasta Kolinjööriin, ja sentti Las palmas lananas ja loput 96, eli puhdas pirtu. Oh, joo. Jaa. Ja mun nimi on kaitsuja, mä oon Vapaa Poitsu ja varsinaltelta ammatiltani Hoitsu. Mut tuuraan täällä tääl takana tätä tuukasta, joka on mun esimies ja terveysasemallakin. Mut kaikesta huolimatta on kuitenkin Vapaa Mies menemään ja tulemaan ja tekemä ja olemaan. Eli ota tai jätä. No laita nyt sitten niitä jäitä. Kun mulla on pientä silmäpeliä, tuo punapääkatssa. Ja aatsiva. Ja niin. no, kuule samassa jengissä pelataan lätkää ja pesisti polttopalloa, kun ne on niitä miehekkäämpiin lajeja. Siitä no, vaan näkertanut seinän läpi. Ja juossa sitten sit sinne uimahalliin odottamaan. Et oot sä, Franki, aika poika. Niin, ootko sulla ollut kivaa Hesassa? Vai auttaisko jo lähtee himskuikkelin suuntaan? Ko, mul on mulla ollut oikeastaan aika tylsää, kun kukaan jota mua edes tosissaan. Vittu, kun jonkun luulee niin löytäneensä, niin sekin on sitten miestä tai semmoinen punatukkainen poika. Ja ei tämä kylkele vielä verto, et, et Siellä jos olisi katuvalot, niin, niin siellä olisi kaikki mitä täällä Hesassakin on. Äkkiä vielä käy kohta tota kuskia koittavas, että olisiko mitään mahkuja. Ja jos ei ole, niin lähdetään koti tai sinne Markun kempille. No mä otan tästä Frankin kanssa. Haudot vain harhaa, mä sulle luvannut en ruusu tarhaa. Tai aurinkolaivaa, kun sitä mietit on se turha vaivaa. Ja sun sanasi nuo, mun mieleni tuo jonkun valheellisen iskelmän vain harhaa. Mä sulle luvannut, en ruusu Minun valtani on niin vaatimaton, en tietäkään kääntää voi. Enkä voi kaikkea kantaa, omista en onnen rantaa. Sinun sana nuo, vain harhoja luo, että kaikki saapuu kultalautasillaan. Ja on elo kauneimmillaan. Siis eiköhän olla niin kuin muutkin. Heitetään tähdet pois ja kutkin. Jaetaan hetket hauskat, joita jää. On paljon harhaa. Mä sulle luvannut en ruusu tarhaa. Tai aurinkolaivaa. Kun sitä mietit, on se turhaa vaivaa. se ei ole hyvä kiinni, hyvä tarvinnut kävellä kotiin. Joo, se musta mersu on kadun pihalla, et, et se saa sieltä hakea koska tahansa, kun mä oon taas täysillä mukana elämässä, et. mä pystyn ajamaan. Et, et pysty. Ollinkansa saatiin nimittäin kännykellä kilautettua kaverille, eli tälle Jonille, joka meitä tässä kuskaa. Ne on Emmi ja Hepa ja Markku tuossa edellä ajavassa sporassa muuten, luultavasti kiel. törmätään niihin siellä Nervanderikadulla. Joo, no, mä mielelläni lahtis edes yrittää. Ohi, mulla on esännän kiesy alla, kun on sen taksitarkastaja Rehmärin kakkoskosla ja Kato, mittu, joo, joo. se oli eijä ihan hiilinä, kuin hallissa ollut Ää, tää kärry, kun a, mä kosetin, että keltainen Volvo ja synnyn sanat on huollossa ja mostaa verso tarvittiin taas. Kuittiklubiin käyttää tässä. No ei, sehän on oikein. Eikö, tietysti tarvittiinkin, mutta ei maksua vastaan. Kettomitkään idioti. Oikein varsinainen toa versus. No, kyllä. Halusit tästä näitä koulijoille kassua kodella? Siinä joku kasetti, joo. Mitäs tää pitää sisällään? Joo, siinä on Coca-Cola-bällin levytyksiä 60-luvulta solistina Ola G. Eli allekirjoittu. Joo. Mä rikoin sen Mersun kasettimankaa, mä en voinut sinä soittaa tätä kasettia aikaisemmin. Mut B puolel se tyyke, eli Liisa, minkä mä omisti aikoinaan Marsu, tai mun moi ja parhaalle kaverille Yhelle Hentun Liisalle tai Lissulle, että tätä ei himas voi kuunnella ikinä tai tulee kaulimesti No kuunnellaan Oota nyt ku me tämä onks nyt Tein kaikkiin tuskastuin, kiersin jo kaukaan aivan kuin, katkera oisin kun yksin jäin. Mutta eilen Liisan näin ja heti hoppan, muuttui kaikki taas toisinpäin. Sumatsain sain, sain eilen Liisaltain, ja kun hän tähtää tarkalleen saan nuoret sydämeen. Vaikka se hajoaisi, Liisa näin tehdä saisi, hei, hei. ruokaa, kun kauheen nälkä on koko ajan. Mä oon ei syötyä kun aamulla, mut sitäkin tukevammin. Kun tavalliseen saaristanlaisamiaiseen ei niin kuluu leipä ja täysrasvajuustoo. Ja makkara, sorsa munia ja savulohka lohpa ja... Juomaksi joko silava, sima tai sian verta. No, Katso. Niin, ettei takula tunne nälkää ennen kuin taas seuraavana aamuna. Mutta kun sä olet sköke, niin radiossa töissä niin. ja sitten sulla on oma yhtymä tai se rockyhtiö. Niin, niin mulla on nyt tässä tämä Aqua Drops niin eli no, Niin, mä laulan puolet ja Ohut me outi tai outsa puolet. Joo. Että jos sä haluat kuulla, niin tässä on mun esittämänä se Frankin, Frank Mills. Niin, mistä oli puhetta jo silloin syystalvella. Frank Mills? Niin, että et voitais levyä tulla tekemään, niin tota, milloin vaan. Niin silloin ei ollut sähköä eikä sitä soita. Nee. Mutta kuunnellaan nyt se kappale, kun tuskin se huonompi joku kun Ollin äskeinen renkutus vuodelta 64 tai 5. Ei, kun tää on nyt tänä vuonna laulettu, se Henrikssonin kylän kappale. Hän nimeltään on Frank Mills. Tähän poikaan syyskuun kuudes puistossa tutustuin. Osoitteensakin sain, vaan hukkasin sen. Kavereen Toinen vähän niin kuin Suus Harrison Beatleksistä. Paitsi hiuksioon, ne nutturalla niskassa no, Joo, ja siis kaikesta voillaan totta vittu sopii. Turhalta tässä on kenenkään käämejä kärryttää. Mulle kun varaatte tosta tuon huoneesta, missä on toi puolipyöreä erkkeri ja oma uima alas, niin niin mä melkein voisin vaikka vannoa, että nämä rakennusluvat on loppujen lopuksi aika pieni ongelma. Se on tasa yksi puhelinsoitto oikeaan osoitteeseen tai numeroon. Ja Olla Majasalo Salo, alias Hökkeli, kyllä Olla, niin pistää pyörät pyörimään ja pojat ojennukseen, kun Olli pyytää. No mä en tietenkään tämmöisestä osaa yksin päättää. No, Enkä tuolle. edes voi. Noin. Tai en ainakaan osaa, kun mä oon viime kädessä vaan tällainen tavallinen taiteilija. Ja vaatimaton runoilija ja runoratsuet okay. Osaisko sitä ollenkaan olla pelkkä tyynypään alla patiolla? Ah, mikä riemu. Mikä suunnaton on, niin kun lompsasta löytyy se tuhlattu tonni. Ja voiko näin toimia? Kysympä vaan pelkästään vuokralla asuessaan. Et tän ongelman ydin on niin tässä, et mä asun vuokralla. Ja kuitenkin sä oot rakennuttamassa olla kasota tänne sun naapurin. Näin, tässä on päässyt käymään. Saa. Liikaa lämpöäsi varmaan vereen sain. ero pienikin on haikea. Niin sua tarvitsen, Suoma mä kaipaan, niin sinun rakkaute minut pyöryksiin. Sille mitään kuinka voin, El kauni missäni milloinkaan turhaan kiertäisin mä maailman. Suudelmi joskus mietin, kuinka sut löysinkään, jokin johdatus toi sydislämpimään, sille mitään enää. Saaresta päälle. kyläilemään tulleet Hepa ja Emmi ovat saaneet jo sen joulukuisen ohjelman takia runsaasti, eli säkki kaupalla postia kuuntelijoilta, ja on täällä joku ihailijakirjekin joukossa, ja... Aika monessa kysellään teidän sukunimeä, koska moni oli käsittänyt väärin, että Kölkkä on sukunimi, ja sitähän se ei suinkaan ole, vaan Kölkkä Ruotsiksi Kölkkö on siis sen saaren nimi, missä te asutte. Mikä teidän sukunimi muuten on? Mä oon Tyittanen, Emmipuolestaan ja tyittane. Emmi puolestaan, tyttönimeltä Tiuku. Et siitä tulisi tiuku tiittanen. Emmi tiuku tiittanen. Niin, mutta yleensä vaan Emmi, kun koirakin nimi on vaan Franki. Nyt alkaa telkuspulun mieliohjelma. Eli Emmi Mä... laittaessa ruokaa koko perheelle runoilijaystävän Mä... Markun kotona, epäinostuu katsomaan televisiosta vanhaa Lännen elokuvaa Vuoristosalan salaisuus. Mä mulla on matka arkus indiaanipäällikkön Bonansan. Kotkasuunka päähinä ja punaiset makkasin vitun tyylikkään. <tri> niin, meillä katsoi isä aina kotona telkkarissa tämmöistä, vaikkei me näkynyt kuin ykkönen ja kakkonen kaksi tuntia päivässä, jos sitäkään. Mutta aina jos tuli ohjelmaa tai raviurheilua, tai jos radiossa tuli jotain tärkeitä, niin silloin piti olla hiireen hiljaa, tai isä hakkas harjan varrella. Sitä aikaa kun radiota kuunneltiin Joka ainut lauantai Toive laulut kauniit niin Suun hymyyn sai Oi tuota aikaa taikaa Vanhan piskelmän Jota hiljaa Yräilin. Luulen palavan tuon laulun tutuimman vielä kerran. Yksi kuulemma kotoisimmista paikoista Helsingissä on Hepalle ja Emmille ehdottomasti länsisatama. Eli täällä meri on jatkuvasti läsnä, samoin kuin laivat ja lähteminen, aivan kuten kotona Kölkässä, missä kauppareissullakin on pituutta yhteen suuntaan yli 40 kilometriä näin talvisin. Se tykkää Emppu tai Emmin ykisin kelkalla kölköttää kaupalle, <tos> Niin. saa puhua Värivänin Brittan kanssa. Samalla kun tuo mulle ne viimeisimmät Miestenlehdet. Kun se ostaa itelleen kaikki lehdet ja mulle kaikki Miestenlehdet. Kun mä oon Henrikssonin nimellä tilannut kaikki Miestenlehdet. Niin siinä kaupalle. Kun kestotilaus tulee edullisemmaksi. Siin voittaa sit kauppiaskin yli 2 euroa per vuosi kerta. <tri> on no hyvä. Et ei se ihmeemmin niin kun niistä kuvista se... Henriksson, on, on nykyisin näkyvillä ihan kaikki. Glitsut ja vaginat ja muut joo. vermeet. Joo, joo, joo, kyllä, kyllä. Tässä oli viimeisessä pimpissä pitkä kirjoitus ja hyvät kuvat sieltä Söödershäärin tankomarkkinoilta. Se <tos> Tanko. oli... Henriksson itse mukana, kun ne sitä levellomaa elokuvaa. Jaa, jaa, semmoista porno-pätkää. on pääosassa tää tanssitaiteilija Gabriella. Ja myös pääosassa sitten saatana meidän kyläkauppias Henriksson.